Летіла б, як птаха, на гору до нього, Він же кликав, молив лісом, Щоб зайшла хоч ще раз. Однак вона не була. Щось, що було сильніше від неї, Держало її долині вдома, Не допускало виходити проти нього. Хотіла бачити, не йшла. Любила, не показувалася, Зачинила душу і ніби ждала чогось. Неначе боялася любити так, як була годна. «А що, буду плакати?» – Гомоніло його голосом у її душі, коли пригадувала собі розмову з ним на те, що дівчата, полюбивши, повинні мати свій розум. «Так, тому ж і в неї був свій розум». І вона не виходила вліз до нього, не вірила йому. А он, бідній Маврі, як пішло життя марно-марнотою, і всі покинули. Нікого, окрім неї та її матері, не мала вона на всім світі. Та вона так не хоче. Ліпше не любити, якщо мав би він її забути, висміяти, що так дуже його полюбила. В його очах, душу згубила. І чомусь їй лячно, і чомусь тяжко. Скільки не молилася, віри до нього в неї нема. Полюбить, поки не осміє і свисне. Остерігає заєдно якийсь внутрішній голос її серця. Так учинила, остерігала Мавра, а Маврі вона вірить. О, Виривався на саму таку ж думку стогін із її грудей. І віра, хоч би й була на час, щезла без надії, не вертає більше, думка нестерпна. Вона мутить її душу, відбирає спокій, насуває смуток, розпікає душу. Вона тетяна дубівна покинена, осміяна, вона, що її мати держить, Мов, цвітку за образами шанує, пестить, що все, чого б не захотіла, мала по волі. Вона ним покинена, а він посвистує на неї. Мов, під невидимим тягарем якогось незрозумілого її самій страху угинається Тетяна, терпить і умліває душею. Так часто, так густо. Тому зачинені її уста мовчать гордо, не признається нікому про біль і рай в душі. Прийде він або старости від нього. Вона заговорить, усе розкаже. А коли не так, нехай все в ній згасне. Іншими днями знов Тетяна мав той лід весняний тане. До себе усміхається, радіючи цілою душею. Він її любить. Красний та пишний, мов орел літає, А все її любить, душею в'ялить, грицю, грицю, Кличе її молода душа, Простягає тужно свої чисті крила, Тріпочеться надіями, усміхається щастям, Коли прийде сам, сам, На своїм дорогим, як чорнім коні, «Прийде, поцілує, стане перед матір, скаже те, що треба, заповість їй щастя!» «Та не спіши, Тетяна, лісом до нього, а біжить до Маври!» «Казати? Оповісти?» – питає її непевний голос. «Розповісти Маврі? Зрадитися? Чи радше примовчати, аж настане час?» «Ні, ліпше мовчати!» не зрадитися ні словечком. Радше буде сама ждати, мовчки щастя виглядати, любити тайком, а про мене час, він прийшле сватів, і все буде добре. Мати її віддасть за нього. Вони полюбилися, і вона упросить матір віддати її за нього. Та не спішить Тетяна до нього, а спішить до Маври. Хоч і не розкаже їй про свою любов, та Мавра –